MISTERELE PARISULUI, PISTA 16 Noaptea se lăsase limpede și rece. Ascultând de sfatul învățătorului, Cucuvaia alesese împreună cu acest bandit un loc mai departe de potecă și mai aproape de drumul desfundat, unde aștepta Barbilon cu trăsura lui. Sontorogul stătea de strajă, pândind întoarcerea Mariei, pe care urma să o atragă în cursă, împlorând o să vină în ajutorul unei biete bătrâne lui braț roșu, făcuse câțiva pași dincolo de dâmb, când, ciulindu-și urechea, au auzit de departe pe gurista, vorbind cu țăranca ce o însoțea. Floarea Mariei, fiind singură, tot planul fusese dat peste cap. Băiatul se grăbi să coboare și să alerge spre cucuvaie. E cineva cu fata?" Tarar ar dracu burta ei!" Cu cine e?" Cu țăranca aia, pe semne care a trecuta din cu dolău după ea, am auzit un glas de femeie. Ascultați! N-auziți scomutul saboților? Într-adevăr, în tăcerea nopții, tărpile de lemn rășunau de departe pe pământul întărit de ger. Cata, E prea târziu! Am pierdut o mie de franci. Mm, bă, din potrivă! O mie, două, poate trei mii de câștigat. Acum. Ascultă, ncuma Ascultă cuvai. Da, zi. Te duci la Barbilon. Plecați amândoi la întâlnirea cu domnul acela Ei Îi spuneți că azi nu s-a putut face, dar că mâine... Bine, dar tu... Ascultă mai departe. Mititica îl însoțește pe preot în fiecare seară. E o simplă întâmplare ca azi a întâlni pe cineva. Desigur că mâine o să avem mai mult noroc. Deci, mâine, la ora asta, te întorci cu Barbilona aici, la răspântie. Bine, bine, dar tu? și o rogul o să mă conducă la fermă unde locuiește fata aceea. O să spună că ne-am rătăcit și că eu sunt tatălui, biet muncitor ori prin accident. Că mergem la Louvre, la o rudă de-a mea care mă poate ajuta. Și că am rătăcit drumul încercând să-l scurtăm, trecând peste câmp. O să cerem să ne dea peste noaptea de post, fie și într-un colț de graj. Asta nu ne refuză niciodată. Țăranii or să ne creadă că și o să ne lase să noptăm la dânși și -o, o să cerceteze cu grijă ușile, ferestrele și ieșirile casei, arenda și ăștia de la fermă sunt plin de bani. Eu care am avut pământ, am avut pământ. În sfârșit, suntem în prima chenzină din ianuarie. E timpul cel mai potrivit când se încasează câștigurile. Ferma. Ziceți voi într-un loc pustiu, nu? De cum vom cunoaște intrările și ieșirile, ne putem reîntoarce cu câțiva prieteni. E o treabă de pregătit pendelete. Hmm, ce sav al Zi <gântu> înainte, banditele! Zi înainte!" Mâine dimineață, în loc să părăsesc ferma, eu o să mă plâng de niște dureri care o să mă ce să umblu." Dacă nu o să mă creadă, o să le arăt rănile pe care le-am de când mi-am spart scătușele de la picioare și care mi-au -mi încins până și azi oasele. O să rămânem o parte din zi la fermă ca să aibă timp șchiopul să cerceteze bine totul. Când s-o și și mititica o să iasă ca de obicei cu preotul, o să-i zic că mi-e mai bine și că sunt în stare să umblu. Sontorogul și cu mine ne luăm de departe, după fată. ne întoarcem. mă așteptăm aici, lângă potecă. Cum între timp ne va fi văzut la fermă, nu o să se ferească de noi, revăzându-ne. Ne apropiem, Sontorogul și cu mine, și odată la un pas de noi, eu răspund. Pun mâna pe ea și mia de francea noastră. Dar asta nu e totul. După două sau trei zile, Putem preda afacerea de la ferma lui Barbilon și oamenii lui și să împărțim cu ei o parte din pradă, căci pontul e doar al nostru. Hmm. Măi, vorbule, n-ai pereche în lumea asta, n-ai pereche! <gătări> Planul tău e frumos. Când o să fii cu totul neputincios, să te faci sfetnic de hoț, ai să fii cel mai bun dintre toți. Ah, ah, ce clănță bun ai! Haide! Pup-o cu cuvaia ta și grăbește-te, țăranii ăștia care se o odată cu găinile. Eu mă duc după Barbilon. Pe mâine! Bine, s-a făcut pe mâine cu cuvaie. Mm, stai nițel! Am uitat să-i dau puștului ceară să ia tiparul broaștelor de la uși. O să știi cum se face pâișărele, Hm? Mm? Hm, mm, ba bine că nu. Mi-a arătat odată tata. Am luat apoi tiparul cuietorii casei pe care șarlatanul o ține ascuns în cabinetul negru. Hmm, e în regulă. Atunci ne-am înțeles. Pe mâine." Pe mâine." Cucuvaia se duse la trăsură. Învățătorul și șontorogul părăsiră drumul desfundat și se îndreptară spre fermă. Lumina ce răzbătea prin ferestre îi călăuzea. Stranie fatalitate ce îi readucea la o lealtă, pe Anselm Dussernell și pe soția sa pe care nu o mai văzuse de când fusese el o sândit la muncă silnică. Există oare și mai înviorătoare decât acea unei bucătării a unei moșioare la ora 5, mai ales iarna? Există oare ceva care să evoce mai mult calmul și bunăstarea vieții rustice? Așa arăta bucătăria fermei de la Biucăval. Vatra ei uriașă, înaltă de șase picioare și lată de opt, Semăna cu o poartă mare de piatră, la intrarea unui imens cuptor, în care ardea cu flacără o adevărată stivă de bușteni, fac și stejar. Acest foc enorm dădea totodată căldură și lumină, făcând-o inutilă pe cea răspândită de o lampă cu petrol, agățată de grinda centrală ce traversa plafonul. Hmm. Apropiați-vă de foc oameni buni, să vă mai încălziți, apoi să cinați cu noi. Căci ați sosit tocmai când ne așezam la masă. Îi îmbie taica șalen pe cei doi. uite te ia loc pe scaunul ăsta. Oh, doamne, da unde-mi e capul, nu dumitale ci copilului trebuia să-i spună asta, fiindcă, din păcate, ești orb, nu? Haide, băiatule, du-l pe taicătul lângă foc. Da, cine-i stăpânul acestei ferme? Înțeleg nerăbdarea de orbole, Ah, Doamne, te așteptai poate la cine știe ce nume răsunătoare. Mm, bine nu. Sunt niște nume obișnuite și duioase, ca le sfinților. Doamna noastră cea milostivă se numește Doamna George, iar pe stăpânul nostru îl cheamă Domnul Rudolf. Oh, soția mea, călăul meu, Murmură brigandul trăznit de această descoperire: Rudolf, doamna George. Învățătorului nu-i venea să creadă că e o asemănare întâmplătoare de nume. Înainte de a fi condamnat la un groaznic supliciu, Rudolf îi mărturisise că are o deosebită grijă de doamna George. Și, în sfârșit, prezența recentă a negrului David la această fermă. Era o dovadă în plus că ghicise adevărul. Recunoscu aici mâna providenței. Ceva fatal în această ultimă întâlnire care îl spulbera toate speranțele pe care le nutrise o clipă pe seama generozității stăpânului fermei. Primul lui impuls fusă să fugă. Rudolf îi înspăimânta o groază de nestăpânit, poate că în ceasul acela se afla la fermă. Revenindu-și din stupoare, tălharu se ridică de la masă, Luăm mâna șontorogului și exclamă cu aer rătăcit: Să plecăm! Dumă de aici! Să plecăm de aici! Să pleci acum! Nici să nu te gândești la asta, sărmanul de tine! Ce-ți trece prin cap? Ești nebun? Spuse taica ca lung. Șontorogul se folosi de aceste cuvinte. Scoase un suspin prelung și, ducându-și arătătorul la frunte, dădu plugarilor să înțeleagă că mintea pretinsului său părinte nu e sănătoasă. Bătrânul șatelean îi răspunse printr-un semn de înțelegere și compatimire. Vinu, vinu să plecăm!" Șontorogul hotărât să nu părăsească un adăpost bun pentru a bate drumurile pe un frică acesta și spuse cu blas blângăreț. Dumnezeule, dragă tată, chiar te-a apucat poala, viniștește-te, nu ieși pe frigul ăsta, mă să-ți facă rău. Aș vrea mai degrabă, vezi tu, să-mi pară rău că nu te ascult că să te scot afară pe frigul ăsta, de aici, de la niște oameni, așa de cum să cade. Nu-i așa, domnilor, că mă veți ajuta să-l împiedic pe bietul tata să plece pe frigul ăsta? Da." Fii liniștit, fiule," spuse taica Șatelan. Hmm. Nu deschide ușa tatălui tău. O să-l silim să doarmă la fermă." Hmm. Nu mă puteți ținim să rămân aici. Nu, nu!" Ah. Și de altfel îl voi stingeri pe stăpânul vostru, pe domnul Rudolf. Mi-ați spus că ferma nu e un azil, așa că încă o dată lăsați-mă să plec." Să-l stingherești pe stăpânul nostru? Oh, dar fi pe pace! Din nefericire nu locuiește la fermă, nu vine pe aici atât de des pe cât am dorit o noi. Dar chiar de-ar fi aici, nu l-ai stânjenit cu nimic. Această casă nu e un azil, e adevărat, dar ți am spus că infirmei care sunt de compătimit, cum ești dumneata, poți sta aici o zi și o noapte fără niciun pericol. Stăpânul vostru nu e seara aici? Oh. Nu, trebuie să vină după cum obișnuiește, peste cinci sau șase zile, așa că, vezi, temerile dumne n-au niciun temei. Nu cred că buna noastră stăpână să coboare acum, că iată te-ar fi liniștit foarte bine. Nu a dat oare ea însă și ordin și poruncă să ți să facă patul aici? De altfel, dacă nu o vezi de astă seara, o să-i vorbești mâine înainte de plecare. O să-i adresez mic admitale cerere ca să-l convingă pe stăpânul nostru... Să țină seama de soarta dumitare și să-ți îngăduie să rămâi la fermă. Nu, nu, nu vreau. M-am răzgândit. Fiul meu are dreptate. Rudei mele de la lui Vole. îi va fi milă de mine. Mă voi duce să o caut. Hmm? Cum ți-o fi voia? O să pleci mâine dimineață. Dar ni să nu te gândești că poți continua drumul seară cu acest biet copil pe vremea asta tăderea. Avem noi grijă de asta. Deși Rudolf nu se afla la Bucăval, temerile învățătorului erau departe de a se calma. Cu toate că era groaznic de desfigurat, se temea să nu fie recunoscut de soția lui care îi putea coborî dintr-o clipă în alta. În acest caz era sigur că ea îl va denunța și va face să-l aresteze. Convins fiind că Rudolf, aplicându-i o pedeapsă atât de cumplită, a vrut în primul rând să satisfacă simțămintele de ură și de răzbunare ale doamnei Jorge. Dar tălharul nu putea părăsi ferma, Era doar la cheremul șontorogului. Se resemnă deci, și pentru a evita să fie surprins de soția lui, spuse plugarului. Fiindcă mă încredințez că nu-i voi stânjeni nici pe străpânul vostru, nici pe domnia voastră, primesc găzduirea ce mă oferiți, dar cum sunt foarte obosit, mă voi duce să mă... Dacă mă îngăduiți... Să mă culc. Aș vrea să plec mâine dimineață în zori. O, oh. mâine dimineață după pofta inimii dumitale. Toată lumea de aici se scoală de vreme și ca nu cumva să te arătăcești iar, ți se va arăta drumul. Eu, dacă vreți, îl voi conduce pe acest bieton până la capătul șoselei. Vorbi Jean René. Fiindcă doamna mi-a spus să iau mâine dimineață cariola și să aduc niște săculeți cu bani de la notarul din vilier de Bel. O să-i arăți drumul acestui biet, om, dar te vei duce pe jos, hotărât taica șatelan." Doamna și-a schimbat părerea. S-a gândit cu drept cuvânt că nu e bine să aibă la fermă o sumă atât de mare. O să fie timp să se ducă cineva lunea viitoare la vilier bel. Până atunci banii stau luanătoare tot atât de sigur ca aici. Doamna știe mai bine decât mine ce are de făcut, dar ce e rău dacă am aduce banii aici, taica șatelan? Hm! Nu e rău, băiatule, slavă domnului. Dar mie mi-ar plăcea mai mult să am aici 500 de saci de greu decât 10 saci cu taler. Haideți acum, relot ca șatelen, adresându-se hoțului și șontorovului. Vino prietene, iar tu urmează-mă copilul meu, adăugă el luând un sfeșnic. Apoi pășind înaintea celor doi oaspeți ai fermei, ei conduse într-o doiță de la parter, unde ajunseră după ce au trecut printr-un coridor lung, în care pătrundeau mai multe uși. Plugarul puse sfeșnicul pe masă și se adresă învățătorului: Iată culcușul vostru! Bunul Dumnezeu să-ți dea o noapte liniștită, că despre tine, băiete, o să dorm fără vise la vârsta ta. Tâlharul, întunecat și dus pe gânduri, se așeză pe marginea patului, unde îl conduse șontologul. Șchiopul făcut plugarului un semn cu tâlc și, în clipa când acesta ieși din odaie, îl ajunse din urmă. Ce vrei, mai băiete?" îl întrebă taica șatălen. Doamne, dragă domnule, cât sunt de nenorocit! Câteodată bietul tată are crize în cursul nopții, un fel de zvârcolir și nu pot să-l liniștesc singur. Dacă aș fi nevoit să cer ajutor, m-ar auzi oare cineva de aici?" Mm, biet, copil," răspunse bătrânul cu milă. Fi liniștit. Vezi ușa asta de lângă scară? Da, domnule, o văd. Ei bine, unul din argații noștri doarme întotdeauna acolo. N-ai decât să-l trezești. Cheie în ușă și va veni să te ajute să-l liniștești pe tatăl tău. Vai, domnule, un singur argaț și cu mine nu-l putem potori pe bietul tata. dacă la apucă zvârcolirile, vai, vai de mine! N-ai putea veni și dumneata, domneata, care pare atât de bun. Eu copile dorm ca și ceilalți plugari într-o clădire din fundul curții, dar fi fără grijă. Jean René e viguros. ar putea pune și un taur, lundul coarne. De altfel, dacă mai e nevoie de cineva ca să vă ajute, o poate chema pe bătrâna noastră bucătăreasă, doarme sus la etaj, lângă doamna și domnișoara noastră. Și la nevoie această femeie vă poate fi de mare folos, căci e foarte pricepută în îngrijirea bolnavilor. O, mulțumesc, mulțumesc, domnul meu! Mă voi ruga la Dumnezeu pentru dumneata, căci ești atât de milostiv și ai atâta grijă de bietul meu, tată. Bine, băiete, bine. Atunci noapte bună și să-nădăjduim că nu vei avea nevoie de nimeni ca să-ți liniștească, tată. Hai, intră în odaie, poate că te așteaptă. Alerg, domnule, noapte bună. Domnul să te aibă în pază, băiatul meu. Și bătrânul plugar se depărtă. De-abia se întoarse cu spatele că șchiopul făcu acel gest atât de bazocoritor și de jignitor al strângarilor din Paris. Își lovi de câteva ori ceafa cu palma mâinii stingi, întinzându-și în față mâna dreaptă deschisă. Cu o șeretenie diabolică, acest copil primejdios căpătase o parte din informațiile necesare pentru a sluji planurilor sinistre ale cucuvelei și ale învățătorului. Știa astfel că în corpul clădirii unde avea să doarmă, locuiau numai doamna Jorge și Floarea Mariei, o bătrână bucătăreasă și un argat. Șontorogul, intrând în odaie unde avea să înnopteze cu învățătorul, se feri să se apropie de el. Acesta din urmă îl simți și îi spuse cu glas căzut. De unde dracu vii, ticălosule?" Ești prea curios tu ăla fără ochi." Ah!" O să-mi o plătești tu pentru că te-ai făcut să sufă și să-mi dur în seara asta, piarză de acești. Se ridică furios, orbecăind după șontorog și rezămându-se de ziduri ca să-l nimerească. Ah, oh, te voi sugruma, pârca furisită! Sărmanetate! Suntem, deci, foarte vesel dacă ne apucăm să ne jucăm de baba oarbă cu copilașul nostru scump? Zise șontorogul, rânjind și scăpând fără greutate, de urmărirea învățătorului. Acesta furat la început de o furie necugetată, fu încurând să, ca de obicei, să renunțe de a-l pe fiul lui braț roșu. Silit să sufere din partea schiopului prigoana lui nerușinată până în clipa în care se va putea răzbuna fără primejdie, tâlharul, măcinându-și mânia neputincioasă, se aruncă pe pat plestemând. Bietul meu, tată! Nu cumva te dormă selele de înjure astfel. Ce-ar pune domnul părinte dacă te-ar auzi? Te-ar pune la coanoane. Mm, bine, bine. l Harul, după o lungă tăcere cu un glas înăbușit și sucrumat. Mm, Râzi de mine. Bate joc de nenorocirea mea. Lașule, -ne. ce frumos, ce generos. Mm, oh, ce mai gogoș. <laughs> tu și generos. Câtă îndrezneală! <laughs> Scuzați, vă rog, ai uitat când trăgeai palme la toată lumea, când pocneai în dreapta și în stânga, he? <laughs> Dar ție nu ți-am făcut niciodată niciun rău. Atunci de ce mă chinuiești așa? Mai întâi pentru că ei spus spus prostii velei, Și când mă gândesc că domnul spunea că ar vrea să rămână aici, lingușindu-i pe țărani. <laughs> domnul! Domnul voia să facă o cură cu lapte de măgăriță, a? Ticălosule! Chiar dacă aș fi avut o șansă să rămân la ferma asta, loviar trăznetul, tu, cu brăznicile tale, mai fi piedicat. Să rămâi aici, asta e bună. Și cine ar mai fi atunci calul de bătaie cu cuvelei? Eu, poate, e, Mulțumesc, de am scăpat. Oh, lepădătură păcătoasă! Lepădătură, hai! Iată încă un motiv. Voi spune că mătușa mea cu că nimic nu e mai plăcut decât să te facă cineva să turbezi de furie. Tu care mi-ai ucide de o lovitură de pumn. Mamă și ce caragios era asta seara la masă. Dumnezeule mare, ce-am mai trecut? Ha, ha ca la teatru, în fiecare lovitură de picior pe care ți-o dădeam pe-nfundate, fuia ți-urca sângele la cap și ochișorii tăi albi se înroșeau pe margini. De mai mare dragul, nu le mai lipsea decât puțin albastru la mijloc ca să devină tricolor. he, he două adevărate cocarde de sergent de stradă, ce mai... Ha-ha-ha! Oh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bine, bine, nu-i nimic. Asta ține la vârsta ta. Dar în loc să stai și să mă iei în râs, ai face mai bine să-ți amintești ce ți-a spus cuvaia pe care iubești atât de mult. Trebuie să cercetezi totul, să iei pare ai auzit? Au vorbit de o sumă mare de bani pe care o vor aduce luni aici. Ne reîntoarcem cu ai noștri și dăm o lovitură bună. Vai că prost a mai fost vrând să rămânem aici. După opt zile cu proștii ăștia de țăran, M-aș fi sătura până în gât, nu așa, fiule? Hmm, te-aș fi plâns pe cinstea mea. <laughs> da, da, putem da o lovitură bună aici și chiar dacă n-ar fi nimic de furat, voi reveni în casa asta cu chioara ca să mă răzbun. Să mă răzbun. Fiindcă mai mult ca sigur că soția mea l-a pornit împotriva mea pe Rudolf, pe acest infernal. Orbindu-mă, nu m-a făcut el oare să fiu la cheremul tuturor, al cucovelei, al unui ștrengar ca tine? Ei bine, deoarece nu mă pot răzbuna împotriva lui, mă voi răzbuna împotriva nevestii mele. Da, va plăti pentru toți, chiar de-ar fi să dau foc acestei case și să mă îngrop eu însum sub dărâmăturile ei. Ah, cum aș mai vrea, aș vrea... Mmm, ai ceva grozav să ai în mână pe soția ta, nu-i așa bătrâne? <laughs> Și când te gândești că e la 10 pași de tine, ai, dacă aș vrea, te-aș conduce până la ușa ei. Eu, cât știu unde o adaia? știu, știu, știu, știu, știu, unde e o Știu unde e o Știu unde o adaia ei? Oh. De? Așa te vreau, așa te vreau, te voi pune să faci sluji pe patru lade din dărăt ca un câine căruia arăți un os. Atenție, bătrâne azor! Oh, știu unde camera soției mele. Da, știu, și ce mai nostime că doar un singur arcad din fermă doarme în în care ne aflăm. Știu, știu, știu! ti unde ușa camerei lui, chei îmbroască, țac, o învârtitură și omule încuiar pe din afară. Haide, drept, bătrâne Azor, drept! Cine ți-a spus asta? Așa, așa vine zorica. alături de o daia sății tale doarme o bătrână bucătăreasă. Încă În de chei și suntem stăpânii casei a stăpânii soției tale și a fetii cu antila cerușie pe care am venit să o răpim, a cu adulaba bătrânea fă frumos pentru stăpână tu, numai decât, haide! Ah, nu minți! Cum ai putut să afli toate astea? Ei, eu fiu fioșchiop, dar nu sunt prost. adineaur am ticluit acestui bătrân plugarbețiv o povește precum că noapte noaptea o câteodată zvârcoliri și le-am întrebat unde aș putea găsi un ajutor dacă îți vine criza. Atunci mi-a răspuns că pot trezi pe argaci pe bucătăreasă și mi-a spus unde detorn. Unul jos și femeia sus la etaj alături de soția ta, soția ta, soția ta, soția ta. Și șontorogul își repetă cântecul monoton. După o lungă tăcere, învățătorul i, i spuse cu o voce calmă, cu o bruscă și teribilă hotărâre. Ascultă, m-am săturat de viață. Adineaur, da, mărturisesc că am avut un câmpei de nădejde, care mă face să-mi pară acum soarta și mai completă. Închisoarea, ochna, ghilotina, sunt nimic față de ceea ce sufăr de azi dimineață și suferința asta mă va chinui mereu dumă în odaia neveste mele. am aici la mine cuțitul o voi ucide mă voi omorâ apoi și pe mine totuna. ura mă năbușe. voi fi răzbunat asta mă va liniști ceea ce dur E mai mult pentru mine, eu, în fața căruia toți tremurau. Ah, ah, ah, uite, vezi, dacă ai știi cât sufă, te-ar fi milă de mine. De câteva clipe mi se pare că îmi pleznește-ți asta. Vine mi se zbat, de parcă mi s-ar sparge, mintea mi se întunecă. ah. Un guturai, bătrâne, <laughs> strănută. Asta ușurează, eh? he, vreo vrei o priză de tabac?" Și bătând zgomotos cu palma peste pumnul lui stâng, de parcă ar fi lovit capacul unei tabachere, îngână. Vai ce bun tabac am în tabachere! vai ce bun tabac, dar nu-ți dau deloc, vai ce bun tabac..." Oh, doamne, doamne!" Vrea să mă nebunească. Ah, Doamne, Doamne! Ah, Doamne! clocotul forțelor acestui monstru nu era mai tare decât neputința lor de a se manifesta. Să ne închipui un lup înfometat, furios, aproape turbat, zgândărind o zi întreagă prin gratile cuștii de un copil, și simțind la toi pași de el o pradă care i-ar potoli deodată și foamea și furia. La ultimul sarcasm al șontorogului, tâlharul aproape că-și pierdu mintea. În lipsa unei victime, vrun delirul lui furios să-și verse propriului sânge care îl năbușea. Se gânde o clipă să se omoare. Dacă ar fi avut la îndemână un pistol încărcat, n-ar fi pregeta să o facă. în buzunar și scoase un cuțit pumnal lung, îl deschise și îl ridică hotărât să se lovească. Dar pe cât de repezi îi fură mișcările, judecata, teama, instinctul de conservare le depășiră. Îi lipsea ucigașului curajul, brațul înarmat îi căzu pe genunchi. Șontorogul îi urmări cu ochi atenți mișcările. Când văzu deznodământul fără urmări ale acestei tragice porniri, exclamă rânjind, Băiete unduiel, pregătește-te bațele de tăiere! Băiete unduiel, băiete unduiel!" Învățătorul temându-se că nebunește, într-o ultimă și inutilă explozie de furie, nu vrut să mai audă această nouă insultă a șontorogului, care își bătea joc cu atâta neobrăzare de lașitatea sa, care dădea înapoi în fața sinuciderii. Pierzând nădejdea de a scăpa de ceea ce numea el, Printr-o fatalitate care se răzbuna, cruzimea acestui copil blestemat, tâlharul vru să facă o ultimă încercare, exploatând locomia lui braț roșu. Oh, oh, Dumă la usă nevestemii, poți lua din camera ei tot ce vrei și apoi vei putea fugi lăsându-mă singur. Vei regat după ajutor dacă vei voi, voi fi arestat, voi fi ucis pe loc. Cu atât mai bine, voi muri răzbunat, pentru că nu am avut curajul să-mi iau singur viața. Oh, Dumă, Dumă acolo are desigur la ea aur, bijuterii. Îți văd găduiesc că ți-voi da totul. Nu mai ție, nu mai ție singur înțelegi. Nu ți cer decât să mă duci la ușa ei, lângă ea. Da, înțeleg. Vrei să te duci la ușa ei, apoi la patul ei, apoi să-ți spun unde să lovești apoi să-ți îndrum mâna, nu-i așa? Vrei, deci, să mă faci mânerul cuțitului tău? Ah, monstru bătrân ce ești! Ah, mai bine m-aș lăsa omorât, înțelegi, decât să te duc la soția ta. Așadar, nu vrei!" Fiul lui braț roșu nu răspunse. Se apropie desculț și fără să fie simțit de învățător care ședea pe pat și ținea mereu cuțitul în mână. Apoi cu o îndemânare și cu o repeziciune uimitoare, șontorogului smul smulse arma și dintr-o săritură funcă cealaltă parte a odăi. Cuțitul! Cuțitul meu! dă cuțitul! dă cuțitul! Nu, fiindcă ai fi în stare să ceri să-i vorbești, să-ți fii tale și să te arunci asupra ei ca să o ucizi, fiindcă ești sătul de viață, cum spui, și ești destul de fricos ca să îndrăznești să te omori. Ah, s-a dat acum departe nevesti și împotriva mea, s-a dat împotriva mea. O, oh, are acest mic monstru, e un demon, unde mă aflu? Ah, de ce o apără? De ce o apără? Ca să te fac să pleznești de ciudă. Să pleznești de ciudă, monstrule ce ești! Aha! Asta vrei! Oh, o să dăm foc aceste case. O să ardem cu toții, cu toții! Prefer acest spârjol celuilalt. Lumânarea, lumânarea! Ia, uite ce vrea. lumânarea. Dacă nu ți-ar fi stins lumânarea ție și pentru totdeauna, ai vedea ca noastră e stinsă de un ceas. Lumânarea e stinsă și nu mai am foc. lumânarea e stinsă și nu mai am foc. Învățătorul scoase un geamăt înfundat, întinse brațele și se prăvări câte era de lung pe podea cu fața în jos, lovit de o congestie. Rămase așa nemișcat. E, cunosc figura bătrâne! E o fiță ca să mă să vin lângă tine și să-mi croiești una! Când te-ai plictisit să faci planșa pe podeauă să te ridic! haide, ridică-te, lasă-te de fițe. Și fiul lui braț roșu, hotărât să nu doarmă de teamă să nu fie surprins, pe pipăite de învățător, rămase pe scaun cu ochii ațintiți la tâlhar, convins că acesta îi pregătea o capcană și că se prefăcea. Ca să-i treacă timpul, șontorogul scoase nascuns din buzunar o mică pungă roșie de mătase și răsturnând-o în palmă, numără încet cu priviri lacome de triumf, 17 piese de aur. Una, doi, trei, nou, trece, <hie> da Iată originea acestei mici averi dobândite prin furt de șontorog. Ne amintim că doamna Darville era pe punctul de a fi prinsă de soțul ei cu prilejul nefastei întâlniri pe care o acordase comandantului. Rudolf, dând o pungă cu bani tinerii femei, îi recomandase să urce la etajul al cincilea, la vieții Morel, sub cuvânt că le aduce un ajutor. Doamna Darville urca repede scara, ținând punga în mână. Când șontorogul, coborând de la șarlatan, ochii punga, simulă că se împiedică trecând pe lângă marchiză, se ciocnina dâns de ea și în același timp îi smulse pe neașteptate punga. Doamna darvil pierdută, auzind pașii soțul ei, s-a grăbit să ajungă la al cincilea fără să se mai poată plânge de îndrăznețul furt comis de șchiop. După ce și-a numărat și răsturnat aurul, șontorogul nemai mai niciun zgomot la fermă, Ieși de sculți cu urechile ciulite, ascunzându-și lumina în palmă ca să ia tiparul celor patru broaște ce dădeau pe coridor. Gata să spună, dacă ar fi fost surprins în afara odăi sale, că se duce să caute ajutor pentru taicăsu. în apoinduse se l îl găsi pe învățător tot întins pe podea. Pentru o clipă îngrijorat, puse urechea și auzind că tâlharul respira normal, Crezu că-și continuă farsa. Vă să zic că nu te lași, bătrâne. Întâmplarea îl salvase pe învățător de o congestie cerebrală, fără îndoială mortală. Căderea îi produsese o emoragie salvatoare și abundentă pe nas. Căzu apoi într-un fel de toropeală, înfrigurată între somn și delir. Bucăval, bătea orele nouă de dimineață când doamna Georgei intră încet în odaia floarei Mariei. Somnul îi era atât de ușor încât fata se trezi pe loc. Un strălucitor soare de iarnă, trimițându și razele prin obloanele și prin perdelele de creton căptușite cu o pânză trandafirie, răspândea o lumină de purpură în odaia guristei. Și dădea chipului ei palid și blând culori mai vii. Ei, fata mea! Cum te simți? Mai bine, doamnă! Mă mulțumesc! Nu te-ai trezit în dimineața asta prea devreme? Oh, nu, doamnă! Mm, cu atât mai bine. Acel orb nenorocit și fiul lui pe care i-am găzduit ieri au ținut să părăsească ferma în zorii zilei. Mă temeam că zgomotul iscat cu deschisul porților să nu te fi trezit. Pieții oameni, dar de ce-au plecat atât de curând? Nu știu. Ieri seara, lăsându-te mai liniștită, am coborât la bucătărie să-i văd, dar amândoi erau atât de obosiți încât au cerut îngăduința să se retragă. Bătrânul șatanân. Mi-a spus că orbul nu părea să fie în toate mințile și oamenii noștri au fost impresionați de îngrijirile înduioșătoare pe care copilul îi le dădea acestui nenorocit. Oh, dar dragă Maria, văd că ai febră. Nu vreau să te expui frigului. Astăzi nu vei ieși din salon. Iertați-mă, doamnă, dar trebuie să mă duc diseară seară la orele 5 la prezbiteriu. Părintele mă așteaptă. Ei, ar fi un lucru nesocotit. Sunt sigură că ai avut o noapte proastă. Oh, ai ochii roșii. Ai dormit rău, nu? Da, e adevărat. Am avut chiar vise înspăimântătoare. Mm. Am revăzut în somn pe femeia care m-a chinuit când eram copilă. Oh, M-am ta? brusc, cum nu se poate mai speriată. E o slăbiciune ridicolă de care mi-a rușine. Dar... Pe mine lucru mă îndurărează, dragă Maria, fiindcă te face să suferi, titica de tine. Doamne, ah, dar ce cu Dumneata? U, oh, Maria, mă speri? Sunt -te -te atât de bună cu mine, Doamnă, încât mă simt vinovată că nu va nu ceea ce i-am încredințat Părintelui. Măi, n-o să vă spună el tot. Mi-ar fi foarte greu să repet această mărturistire. haide, haide, copilă, fi cu minte. Sunt sigură că ceea ce ai spus abatele lui e mai curând lăudabil decât reprobabil. Mm, nu mai plânge așa. Haide, hai, că-mi faci rău. Iertați-mă, doamnă, dar nu știu de ce, de două zile, din când în când, parcă mi se frânge inima. Pai, pa. Fără să vreau, mă podidesc lacrimile Am presimțit rele. Mi se pare că mă pândești o nenorocire Maria, Maria, o să te cert Dacă te lași prada acestor spaime închipuite oh, Oare nu sunt destule necazuri adevărate care ne copleșesc? Aveți dreptate, doamnă hmm? Greșesc Voi căuta să-mi înfrâng această slăbiciune Dacă a ști, doamne cât mă dojenesc că nu sunt totdeauna veselă, suruzătoare, fericită, cum s-ar da să fiu, vai? Tristețea mea poate să vă pară o dovadă de nerecunoștință. Doamna George, era pe cale să o liniștească pe guristă când Clodin intră după ce bătuse la ușă. Ce vrei, Claudine? Doamnă, Pierre a venit ieri de la Arneville. În caprioleta doamnei dubrei aduce o scrisoare pentru dumneavoastră. Spune că e foarte urgentă. Doamna George, citi cu voce tare cele ce urmează. Scumpă doamnă Jorje, mi face un mare și un prețios serviciu și mă scoate dintr-o mare încurcătură dacă ai venit numai decât la ferma noastră. Vei veni cu pier încoace coace. Și tot el te va conduce acasă după cină. Nu mai știu unde mi-e capul. Domnul Dubrei e la poantoaz ca să-și vândă lână. Nu-mi rămâne decât să apelezi la dumneata și la Maria. Clara o îmbrățișează pe drăguța și buna ei soră și o așteaptă cu nerăbdare. Caută să vii pe la 11 pe la prânz. Sincera adunitare prietenă, doamna Dubreuil. Oare despre ce poate fi vorba? Din fericire, tonul scrisorii doamnei Dubăi dovedește că nu e nimic grav. Să vă însoțesc, doamna? Mm, nu cred că e prudent, că e foarte frig. Mm, dar, la urma urmei, asta te va distra. Dacă te îmfășoare bine, o mică plimbare nu-ți face rău. Dar, doamne, George. Abatele mă așteaptă de seară, la 5 la prezbiteriu. nu ai dreptate, vom fi înapoi înainte de orele cinci, ți-o făgăduiesc. Mulțumesc, doamnă, Cât mă bucur să revăd pe domnișoara Clara. Mm, iar, domnișoara Clara. Oare ea îți zice domnișoara Maria când vorbește cu dumneata? Mm, nu, doamnă, dar eu... Mm. Dumneata... Lumea ta ești o fată răutăcioasă care nu știi decât să te chinuiești mai mult. Uiți la pe care abia mai ai făcut-o. Hai, îmbracă-te repede și cât mai călduros. Vom putea fi înainte de 11 la Arneville. După aproape o oră de la această convorbire, doamna George și Floarea Mariei fură primite cu bucurie de fermieră și de fica ei.